Välkommen att lyssna. Trevligt att du vill höra på mitt program. Det är ju första maj när det här programmet går i Norrköpings och Linköpings radion. Och därför passade det bra att som första sång så hörde vi majsång. Sköna maj, välkommen. Lund studentsångare. Vi bodde ju sex år i Lund eh, 1992 till 1998 och eh, då var det ett viktigt inslag att både på valbrotsmässa och första maj lyssna på studentsångarna vid trappan på universitetet eh, på valbrotsmässa med mösspåtagningar som det kallades, eller i parken där. Och sen vid universitetsbyggnaden med magnoliaträden. Första maj på kvällen, det som sänds varje år på första majs kväll, en konsert. Och vi fortsätter med Lunds studentsångare, också titeln majsång. Ja, nu bor vi i Norrköping och nu eh, firar vi alltså 1 maj i Norrköping. När jag var tonåring, då var det alltid kristen ungdomskonferens i pingsförsamlingarna på fältet och även på andra håll när jag sen blev ung eh, pastorslärling och predikant. Och då var det ungdomskonferens med gudstjänster och på eftermiddagen eh, så var man ute med blåsorkester och eh, med olika plakat eh, med kristna deviser och bjöd in eh, med marsch på stan till en sånggudstjänst på kvällen. Och det var väldigt viktigt när jag var tonåring på 60-talet att... Eh, Flickorna skulle ha någon ny kjol eller kappa och pojkarna skulle också gärna ha något nytt på sig. Och så var det kristenkonferens som man träffades och man hade trevligt tillsammans. Och jag spelade ju med i blåsorkester på den tiden. Det är icke så ärofulla instrumentet andra altorn. Men i alla fall så var jag med och marscherade och spelade. Nu är det ju framförallt politiska manifestationer på 1 maj. Det är ju arbetarrörelsens dag. Men även andra partier har politiska möten första maj vet jag. Jag undrar om inte KDs ledare är i Norrköping- på första maj det här året 2018. Ja, nu tar vi en sång till med Lunds studentsångare. Sången om våren. I sången om våren ska allting få finnas blåta för ljud. Önskan är ju fantastisk när de olika träden blir gröna. Först är det väl eh, olika hängen på sälj eh, och så vidare. Och, eh, men löven kommer och spricker ut. Och jag skrev en vårsalm för några år sedan. Och här får du höra en enkel inspelning där jag sjunger den för dig. Vårsalm.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 Guds kära barn, jag faktiskt är, och i hans nåd jag bor. Det finns en härlig salm i vår gemensamma salmbok i Sverige, nummer 21, Måne och Sol. En härlig salm som prisar skapelsen, men framförallt skapelsens Gud. Fader, son och heligande. Här är det Karola som sjunger för oss. Ja, För mig är våren nästan bara glädje. Jag njuter oerhört av allt som växer och jag njuter av att kunna vara ute med och så vidare. Men våren är ju också depressionens tid för en del. Och för många, många i Sverige är det allergins tid. När jag var barn så hörde man inte så mycket om allergier men nu är det ju oerhört många som är allergiska och speciellt på våren som är pollenallergiker av olika slag. Och eh, samtidigt som jag känner mig så oerhört tacksam för att jag själv nästan alltid mår så bra i vilken årstid det än är, men särskilt på våren, så känner jag naturligtvis med de som har det jobbigt på våren och eh, om du är en av dem du som lyssnar nu så önskar jag dig ändå en trevlig vår så gott det går. Och det gäller väl att se på det som ändå är positivt och försöka härda ut. Och det finns ju ändå en del mediciner och sånt där som väl hjälper i alla fall delvis. Hoppas du ändå ska må rätt så bra den här våren. I söndags var jag hemma av olika skäl och lyssnade och tittade på tv-gudstjänst från Johanneskyrkan i Kumla, en församling. Jag var lite extra nyfiken för jag kände till den kvinnliga pastorn Karina Jalsbunde som predikare. Det var en, en varm och kan man säga, eh, skiftande gudstjänst om tro och tillit trots prövningar och mörker. Det var mycket eh, bredd på sången och musiken, en del lite ovanliga sånger och det var trevligt. Det var en del gamla sångare som stod där framme och ledde sång. Och det var någon manlig sångare som satt i rullstol och sjöng med inlevelse i flera olika eh, konstellationer. En medelålders kvinna eh, satt i rullstol. Hon kunde gå, berättar hon, korta stunder och framförallt så kan hon dansa. Det som var hennes längtan och intresse när hon eh, för några år sedan genomgick en oerhörd kris först. Omkom hennes man i en trafikolycka och bara något år eller två senare så hade hon själv en trafikolycka och blev bröt ryggen, ryggraden och eh, var sittande i rullstol och var skadad på många sätt men har blivit bättre och eh, sitter mest i rullstol när hon transporterar sig men gläds över livet, barn och barnbarn och... Eh, kan dansa, kan dansa bättre än hon går, berättar hon. Och att se henne eh, tacka Gud och eh, vara glad i livet trots dessa olika saker som hon hade gått igenom. Det var en stark upplevelse. Titta gärna på den gudstjänsten och följ den genom SVT Play. Det är ju ett bra sätt att eh, efterhand se Saker man har gått miste om. Här får du höra mig och min kompis och kusin Inger sjunga en av mina sånger. Gode far i himlen, du har älskat mig innan jag ens fått mitt namn. Stärkt mig innan jag ens fått mitt namn. Och du slöt mig upp till far. Du min Herre Du var smärtans kors För att helt befria oss i frälsning ger du oss Jesus min Herre Hjälparen Du är kraft för varje dag Hjälper mig när jag är svag jag begär. Halleluja En sång till av mig ska du få höra nu Och det är nu också Inger Gustafsson och Ingvar Holmberg som sjunger och den sången som jag kanske, i alla fall de senaste 15-20 åren, har sjungit mest av alla. Halleluja i alla fall. Den handlar om det där att det ofta går det snett. Det som vi ville, det blir inte rätt. Och frågorna står kvar. Länge vi väntar på svar, men halleluja i alla fall. Slutet ska bli gott.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 Den, den gick segel kom av sig min vanliga tur Ändå vet jag det Jesus min Herre är med Halleluja i alla Halleluja Herren lever, Herren verkar Halleluja i alla Halleluja.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 Herren lever, Herren verkar. Halleluja i alla, halleluja. Jag följer honom hur den går. Här kommer ett ganska färsk prosastycke av mig. Om nätverk och familj. Om nätverk och familj. Ett prosastycke av Ingvar Hornberg. Förra veckan deltog jag två dagar i ett par nätverk för pastorer i pingströrelsen. En hel dag med pingstpastor senior i Värna mot stora pingkyrka och konferenscenter Arken och en halv dag med det lokala pingstpastorsnätverket för Östergötland och bekvämt nog denna gång i Norrköping.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 får sägas vara betydligt äldre än flertalet. Också här var det glam och glatt prat vid två fikastunder och en lunchmåltid. Men detta var ramen omkring två rejäla samlingar med sång, bön, bibelförkunnelse, samtal och delgivning.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 moi métier et toi bien pour te laid Det var soriset och ängsligt mitt sinn. Det var isande höst i mitt liv. Ingen blomma var doft, ingen sol lyste in. ja var hjärtat begör på dess längtan blott du kan ge svar Swing's love song I felt yeah that's Raster N shall I come to liv, lift emot him and soon love it a priest for a Att du kan ge svar. i en blommande vår, världen, står, i din Det var Einar Ekberg som sjöng efter prosastycket i en blommande vår. Här kommer ännu en av våra stora kända sångare Arthur Eriksson och han sjunger en sång med titeln Vår o blommande Lund. school. Ja, vår, vår, vindar, vår sol, det där är, njuter jag av på golfbanan. Jag kom igång ganska sent den här våren, men det är gott om tid. Jag brukar spela golf in i eh, oktober, början på november. Och eh, det är så härligt. Man kanske är på golfbanan en eller två gånger i veckan och ser hur det förändras. Blomsterprakten blir mer och mer. När jag och min golfkompis Elis var på banan för några dagar sedan. Då var det bara en och annan gullviva. Och nu var det många och de var stora. Och det blommar och det växer och det grönskar och det är fantastiskt. För drygt en vecka sedan skrev jag ju en dikt efter besök på golfbanan med upplyft ansikte. Och jag tror jag läser den för dig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 för sommaren i fager Så hörde vi Nils F. Nygren sjunga det går en vind i vårens träd. Hans egen sång förstås. Och med påminnelse om dalarna och namnet på byar och orter vi har Hade en härlig Sångarevangelist vid namn Teofil Engström Som predikade, sjöng Och spelade Han var med i en välkänd Kvartett Som reste runt Och spelade och sjöng Och predikade och han har skrivit många sånger, bland annat Jag ser Gud bakom allt jag ser. Han sjunger solo i verserna och minst du sången kören är med och hjälper till.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 När som marken har i den snövita skruv Mina tankar till himlen går Jag ser vitklädda skålen Den blodvagna brud inför tromen Den bergades så jag fick arg. Vi ska strax ha veckans korta andakt. Men jag bara nämner innan det att... Eh, mitt radioprogram det finns ju också på min hemsida. Och det är ju så här med radio, det är fantastiskt bra. Men det är inte alltid man kan passa tiden. Och eh, om du... Eh, har missat något program eller vill höra om något program så finns de på min hemsida www.ingvarholmberg.se Och sen ett par månader tillbaka så har jag också en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Och du får jättegärna titta på den och läsa. En del av spelar jag in som videos också. Och då är det bara att bläddra sig fram på hemsidan. Det finns dikter, det finns lite undervisningsvideo. Och det finns sånger och det finns radioprogram som sagt var. Jag börjar andakten med att läsa för dig en alldeles nyskriven... Dikt som jag bara skrev kvällen, Avslöjad men inte föraktad Den som är bibelläsare och känner till evangelierna känner nog igen den här berättelsen Jag återkommer till den efter dikten Avslöjad men inte föraktad Dikt av Ingvar Holmberg skriven 2018 Avslöjad men inte föraktad Känd på djupet men ändå accepterad Andligt vilsen men ändå tagen på allvar Bär på skuld men blir frikänd inbjuden att bidra genom att inbjuda andra Mitt i middagshettan känner jag en svalkande vind Istället för ännu en brännmärkning möter jag friskt vatten Ja, en flödande källa Patriarken Jakob gav oss brunnen här i Sykar för så länge sedan. Men vem är det här som ger oss detta? Ja, den här dikten handlar om en kvinna som Bibeln kallar den samariska kvinnan. Och det är ifrån Johannes Evangeliums fjärde kapitel. En härlig berättelse- om ett möte mellan Jesus och ett samtal med en kvinna vid Sykar. En liten stad eh, i Samarien som var en del av de här länderna men där samariterna bodde, samarierna, som rätt trogna judar föraktade och såg ner på för de var inte riktigt renläriga när det gäller sin religion och sin tro. De hade moseböckerna och trodde på dem, men sen skilde det väldigt mycket. Och en rätt trogen och from jude ville helst inte alls resa igenom Samarien för att eh, inte bli liksom besmittad av dessa obidaktiga människor. utan Man tog hellre en omväg omkring det här området. Men det står så kännetecknande om Jesus i Johannes 4 att eh, han skulle gå från Judeen, alltså södra delen av Israel, till Galileen i norr. Och då står det att han måste gå genom Samarien. Och jag trodde att det var ett kärlekens måste. Så kommer han till den här lilla stadens sykar där det fanns en brunn som Bibeln berättar att Jakob hade grävt och patriarken för många, många år sedan. Och där sitter Jesus och vilar. Hans lärjungar har gått in till byn eller stan för att köpa mat. Och han eh, sitter där och tar igen sig och tänker. Och så kommer det en kvinna. Det är mitt på dagen. Och eh, hon kanske vill undvika eh, andra människor. Och så utspinner sig ett samtal. Där Jesus säger... Om du visste vem det var som ger dig vatten eller som ber dig om vatten skulle du bett honom om vatten. Och han skulle ge dig dig en källa som springer upp med ditt liv. Och så samtalar de om, om bön och tillbedjan och vikten av att inte fästa sig vid var man ber utan hur man ber att man är en ärlig längtande människa. Och Jesus säger till den här kvinnan Gå och hämta din man Och då säger hon jag har ingen man Och I profetisk insikt säger då Jesus till henne du säger rätt för du har haft fem män Och den du har nu är inte din man Och då förstår kvinnan och säger Herre jag ser att du är en profet Och så sluta det här Eller det bryts av Samtalet med att hon ställer ifrån sig Vattenkrukan Och springer in i byn, stan Och säger till folk Kom och se en man som har sagt mig allt Hon mötte Förståelse och kärlek Hon var som jag skrev i dikten Avslöjad Men inte förraktad Det här är evangelium Kära vän eh, Gud vet allt om oss men föraktar oss inte Gud ser våra motiv och våra handlingar, våra tankar men älskar oss ändå och vill leva i gemenskap med oss och det är fantastiskt Gör som den här kvinnan Börja tro på Jesus som Herre och Messias Börja följ honom och börja ett nytt liv med honom. Låt oss be. Herre tack för din kärlek. Vi är avslöjade men vi är inte föraktade. Vi är älskade av dig och accepterade av dig trots svaghet trots brister. Och du vill trösta oss och leda oss och hjälpa oss. Tack för vårens fantastiska tid. Hjälp dem som har jobbit. Kanske med depressioner av olika grad. Eller allergier som gör det svårt och besvärligt. Herre, du ger kraft. Du ger tröst. Amen. Vi avslutar veckans program med att lyssna på. Den härliga trobaduren Per som sjunger sin sång Efter vinter andas vår. Ha det så bra, vi hörs igen. slå av varmakt, drar med att inte vara den som rorat lumm till hand När